que temos de falar com mais uma pessoa nova e essa pessoa já está comigo em linha Pedro Miguel Coelho, boa tarde Olá Beatriz, uh, muitos parabéns uh, também a ti uh, e aqui também deixar os parabéns especiais a ti e a Liliana que são as nossas vozes que todos os dias fazem companhia uh, a quem ouve a Rádio Boa Nova Um, este, é sempre, este é sempre um dia de alegria O que significa uh, Estamos juntos mais uma vez uh, Para comemorar o aniversário da rádio No meu caso Já há pessoas que viram a rádio nascer e crescer Eu já solia a rádio crescer um, não, Ainda não era nascido quando a rádio começou Mas a rádio faz parte da minha vida quase 20 anos, ainda não Mas faz, faz 20 anos este ano que a rádio faz parte da minha vida portanto estamos a falar contigo por, também por dois motivos porque, uh, para quem não sabe faz parte fazes parte da direção um, atualmente mas também um, vieste para o mundo da comunicação e começaste por aqui exatamente foi foi assim uma ideia um bocado arriscada na altura uh, eu tinha começado por fazer um programa que era um programa da, da escola e gravava assim de vez em quando na Rádio Boa Nova E depois, na, nas férias de verão, entre o oitavo e o nono ano, eu achei que devia fazer um problema de rádio sozinho. Deu-me essa, essa ideia e pedi para ver se conseguíamos marcar uma reunião com o Albino José um, para ele propor. Um, e propus e na altura, de forma áudio imprudente, o Albino aceitou. E por eu estive, comecei na Rádio em Boa Nova, foi a primeira vez que eu que eu trabalhei mais a sério na área, que é pelo por ser a minha área profissional, a área da comunicação, eh uh, comecei em, em setembro de 2005 a fazer regularmente programas na rádio. E depois a rádio acabou por ser o laboratório uh, onde eu testei tudo que, o que o apetecia, uh, no sentido em que fiz esse programa popular que era o Espalha Facts e que depois deu origem a um site e muitas outras aventuras, uh, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade de fazer tudo o que havia para fazer na rádio. Uh, informação, discos pedidos, tarde desportiva, uh, noites eleitorais, ou seja, tudo o que havia para fazer eu tive a oportunidade de de fazer e isso acabou por me dar uh, um andamento que eu não teria se se não tivesse tido esse início na Rádio Boa Nova e na altura eu acho que foi realmente uh, de grande coragem uh, da parte da rádio deixar que, que uma pessoa tão nova e inexperiente uh, pudesse fazer esse caminho uh, felizmente eu acho que correu bem uh, pelo menos para mim correu bem na medida em que É hoje, hoje é a minha profissão e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Um, e acho que acho que a Rádio Boa Nova de, de, reforça, a sua, reforça a sua razão de existir todas as vezes que abre a porta a que as pessoas façam aquilo que gostam, a que usem a rádio como uma forma de também de, de exprimirem. E nós, nós hoje temos no ar, por exemplo, o programa da, da Mafalda Correia... Uh, o Agora É Que Me Livro ou temos no ar o programa da, do agrupamento de escolas ou o programa de, de Epalívio Epalívio, Epalívio e todos esses programas têm em comum que são feitos por pessoas que gostam de, de fazer rádio, gostam de partilhar para os ouvintes as coisas que lhes interessam e que estão a ter na Rádio Boa Nova uh, a sua primeira oportunidade para o fazerem podem descobrir nessa experiência que não gostam assim tanto e irem fazer outras coisas melhores ou podem, ou podem efetivamente gostar Uh, e optar por, por fazer disso depois de uma uma profissão e é, e é efetivamente isso que, que eu acho que diferencia a rádio e o facto dela poder ser a voz de uma comunidade e nós temos assistido em muitos sítios ao fim uh, das rádios locais uh, no caso da Rádio Boa Nova uh, com a luta e o trabalho de várias pessoas isso não aconteceu, felizmente e continuamos a ter a nossa rádio uh, e é importante que, que a rádio se continua a fazer sempre, eu acho que aqui a jogar em dois em dois campeonatos ao mesmo tempo, que é, por um lado, a rádio tem que ser a voz da comunidade e do Conselho de Oliveira do Hospital, mas também da região envolvente, até por isto, já não existiram em rádios caso e muitos dos nossos conselhos vizinhos, mas por outro, a rádio ser capaz de ser uma voz que as pessoas querem ouvir, ou seja... É importante que a rádio seja aquilo que as pessoas que fazem querem fazer, mas que ao fazerem essa rádio pensem também em todos aqueles que querem ouvir a Rádio Boa Nova, gostam de ouvir a Rádio Boa Nova, esperam dela uh, a informação sobre a sua, a sua zona, a sua região, esperam dela também boa música para lhe fazer companhia uh, e uma rádio que, sendo uma rádio local, tem como óbvio, É a exigência de, de estar à altura dos tempos e de estar atualizada e hoje nós sabemos isso. A rádio é uma rádio que está online, mas que está também no FM, que tem uma produção de notícias todos os dias incrível. Ou seja, é uma rádio que todos os dias põe no ar três noticiários uh, e que tem esse compromisso, mais ninguém uh, em Oliveira do Hospital tem esse compromisso uh, de fazer informação todos os dias a toda a hora, uh, com direitos em, em muitas alturas, quer que seja nas redes sociais uh, ou na rádio, e esse é um património que, que nós também temos que, que estimar e preservar e, e é por isso que, que faz sentido que, que a rádio exista e que no, no meu no meu entender também nos dá Uh, algum orgulho por ter feito parte dessa história e por ter estado presente em alguns destes anos um, da Rádio Boa Nova, que espero que sejam muitos mais uh, e aqui também um, deixo, deixo, esse, deixo essa esperança de que consigamos uh, fazer a rádio viver uh, e esta rádio só pode viver uh, se tiver ouvintes se tiver pessoas que, que gostem dela e que, temos que trabalhar para isso.